A Lukács írása szerint való szent evangélium, 9. fejezet. Minek utána pedig összehívta Jézus az ő 12 tanítványát, adanékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen és betegségek gyógyítására, és elküldi őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak, és mondanékik, Semmit az útra ne vigyetek, se pálcákat, se táskát, se kenyeret, se pénzt, se kétrét ruhátok ne legyen. És valamely házba bementek, ott maradjatok, és onnét induljatok tovább. És valakik be nem fogadnak titeket, kimenvén abból a városból, még a port is verjétek le lábaitokról, bizonyságul ő ellenök. Kimenvén annak okáért bejárák a falukat, hirdetvén az evangéliumot, és gyógyítván mindenütt. Meghallá pedig Heródes, a negyedes fejedelem, mindazokat, amik ő általa történtek, és zavarban volt, mivel hogy némelyek azt mondták, hogy János támad fel a halálból. Némelyek pedig, hogy illés jelent meg, mások meg, hogy a régi próféták közül támad fel valamelyik. És mond a Heródes, Jánosnak én vettem fejét, kicsoda hát ez, aki felől én ilyen dolgokat hallok, és igyekezik vala őt látni, Visszatérvén pedig az apostolok elbeszélének néki mindent, amit cselekedtek, és azokat maga mellé vévén elvonul a magánosan a Betszaida nevű városnak puszta helyére. A sokaság pedig ezt megtudván követi őt, és ő örömmel fogadván őket szól a nékik az Isten országáról, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyítál. A nap pedig hanyatlani kezdett, és a tizenkettő ő hozzájárulván mondanék ki, bocsássd el a sokaságot, hogy elmenvénak való falvakba és majorokba megszájanak, és eledeltaláljanak, mert itt pusztályen vagyunk. Ő pedig mondanék adjatok nékik ti enni. Azok pedig mondának, nincs nékünk több öt kenyerünknél és két halunknál, hanem ha elmegyünk és mi veszünk eledelt az egész sokaságnak mert valának ott mintegy ötezeren férfiak, mondta pedig az ő tanítványainak, ültessétek le őket csoportokba ötven ével, és aképpen cselekedének és leülteték valamennyit, minek utána pedig vette az öt kenyeret és a két halat, a mennybe emelvén szemeit, meg megszegé és adá a tanítványoknak, hogy a sokaság elé tegyék. Evének azért és megelégedének mindjájan, és felszedék, amit darabok maradtak tőlük tizenkét kosárral. És nőn, mikor ő magában imádkozik, vele valának a tanítványok, és megkérde őket, mondván. Kinek mond engem a sokaság? Ők pedig felelvén mondának. Keresztelő Jánosnak, némelyek pedig Illésnek, némelyek pedig, hogy a régi próféták közül támad fel valamelyik, és mondanékik, Hát kinek mondatok engem? Felelvén pedig Péter monda, az Isten ama Krisztusának. Ő pedig rájuk parancsolván, meghagyá, hogy ezt senkinek ne mondják. Ezt mondván, szükség az emberfiának sokat szenvedni és megvettetni a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és megületni és harmadnapon feltámadni. Mondja vala pedig mindeneknek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, az megtartja azt. Mert mit használ az embernek, ha mind e világot megnyeri is, ő magát pedig elveszti, vagy magában kárt val. Mert valaki szégyell engem, és az én beszédemet az embernek fiai szégyelni fogja azt, mikor eljö az ő dicsőségével és az atyáéval és a szent angyalokéval. Mondom pedig néktek bizonyjal, hogy vannak az itt állók közül némelyek, akik a halált meg nem kóstolják, míg nem meglátják az Istennek országát. És lőn e beszédek után, mint egy nyolcad nappal maga mellé vevé Pétert, Jánost és Sakabot, és felméne a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozik, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn. És ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés, kik dicsőségben megjelenvén beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Pétert pedig és a vele lévőket elnyomá az álom. De mikor felébredtek, láták az ő dicsőségét, és ama két férfiút, kik vele állanak vala. És lőn, mikor azok eltávoztak őtőle, mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nékünk itt lennünk, csináljunk azért három hajlékot, egy néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek, nem tudván mit mond. És mikor ő ezeket mondá, felhő támada is azokat beárnyékozá, ők pedig megfélemlének, mikor azok bementek a felhőbe és szózatlőn a felhőből mondván, ez amaz én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És mikor a szózatlőn, találtaték Jézus csak maga, ők pedig hallgatának, és semmit abból, amit láttak, senkinek el nem mondnának azokban a napokban. És más másnap, mikor ők a helyről leszállottak, sok népméne elébe, és ími egy a sokaság közül felkiállt a mondván, Mester, kérlek téged, Tekints az én fiamra, mert nékem egyetlen egyem. És íme a lélek megragadja őt, és hirtelen kiállt, és szaggatja őt, annyira, hogy tajték és nehezen megy el tőle, szaggatván őt. És kérem a te tanítványaidat, hogy üzzék ki azt, de nem tudták. Felelvén pedig Jézus monda, ó hitetlen és elfolyult nemzetség, meddig leszek köztetek, és meddig tűrlek titeket, Hozd ide a te fiadat amíg pedig az odaméne, azon közben az ördög földhöz azt, és megrángatá. De Jézus megdorgálá a tisztátalan lelket, és meggyógyítá a gyermeket, és adá azt az ő atyának. Elálmélkodának pedig minnyáján az Istennek nagyságos erején. Mikor pedig minnyáján csodálkoznának mind azokon, amiket Jézus cselekedék, mond az ő tanítványainak. Vegyétek, füleitek be ezeket a beszédeket, mert az embernek fia az emberek kezébe fog adatni. De ők nem érték a mondást, és elvala rejtve előlük, hogy ne értsék azt, és félték őt megkérdezni a mondás felől. Támad a pedig bennük az a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük. Jézus pedig látván az ő szívő gondolatát, egy kis gyermeket megfogván maga mellé állatá azt, és mondanékik valaki egy kis gyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be, és valaki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött, mert aki legkisebb mindnyájan ti közöttetek, az lesz nagy. Felelvén pedig János monda, Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz, és eltiltók őt, mivel hogy téged nem követ mi velünk. És mondanék ki Jézus, ne tiltsátok el, mert aki nincs ellenünk, mellettünk van. Lőn pedig, mikor az idő elközelge, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, és követeket külde az ő orcája előtt, és azok elmenvén bemennének egy szamaritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek. De nem fogadák be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe megy vala. Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János mondának, Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűzszájon alá az égből, és emészsze meg ezeket, mint íj, és is cselekedett. De Jézus megfordulván megdorgálá őket, mondván, nem tudjátok, mi lélek van ti bennetek, mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem, hogy megtartsa. Elmenének azért más faluba. Lőn pedig, mikor menének, valaki mondané ki az úton, követlek téged, Uram, valahová mégy. És mondanék így Jézus, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. Monda pedig másnak, kövess engem. Azt pedig monda, uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat. Monda pedig néki Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát. Monda pedig más is. Követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És mondanék Jézus, valaki az eke szarvára veti kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.